A románók és maga kén is felbérelhet esetleg egy külsőst, mert ez az, amire senki sem számítana. Nem kínál emögött emlékeztetem magam. Oldalba találták azok a fotók reggel, de átkozottul biztos vagyok abban, hogy nem fogja kirobbantani azt a háborút, amelytől féltem, amikor először hallottam a románó nevet azáltal, hogy elmondtam neki, esetleg ők is belekeveredhettek.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 Ez egy vértetovállás. Vérzik, mert te vérzel.